Біженці Біженці – люди, які змушені покидати рідні місця через війни, революції, стихійні лиха чи через політичні та релігійні переслідування. Цифри й факти У 1947 році близько 5 мільйонів індусів та сикхів втекло з Пакистану до Індії, а мусульмани водночас тікали з Індії до Пакистану. По закінченні в 1975 році війни у В'єтнамі сотні тисяч в'єтнамців покинули країну морським шляхом. Через громадянську війну в Афганістані в 1979 році рідні домівки залишили майже 4 мільйони афганців. Люди, рятуючись від війни чи голоду, звичайно беруть з собою лише необхідні речі. Масові потоки біженців породжують чималі проблеми. Інколи на переселенців чекає Щирий прийом Але часто на новому місці Їх не дуже люблять Трохи історії У минулому біженці зустрічали вороже Примушуючи їх у відповідь Вдаватись до жорстокості У 370 році Коли гунни рушили з Азії в Європу Розбиті ними готи та германці Бігли на захід До Римської імперії Через брак землі та відсутність їжі, почалися сутички з місцевим населенням, і Римська імперія впала. Але біженцями нехтували далеко не завжди. Наприклад, у XVIII столітті французькі протестанти тікали від жорстоких переслідувань католиків до сусідніх держав – Нідерландів та Британії, де високо цінувалося їхнє мистецтво ткачів та фінансистів. Міжнародна допомога У 20-ті роки ХХ 20 століття Ліга націй заснувала Міжнародний комітет у справах біженців. Після Другої світової війни ООН утворила нову комісію, яка допомагала переселенню репатріантів. Близько 15 мільйонів – жителів європейських країн. Треба було забезпечити біженців харчуванням і дахом над головою поки вони не повернуться на батьківщину чи не переїдуть на нове місце. Подібна криза відбулася в 1947 році, після виходу англійських військ з Індії, коли колишня британська колонія розпалась на дві нові держави – Індію і Пакистан. У кривавих релігійних конфліктах загинули тисячі людей, а мільйони стали біженцями. Катастрофічні події У 90-ті роки 20-го століття тривали кровопролитні конфлікти на релігійному та етнічному ґрунті. Багатьом людям довелось покинути свої домівки і стати біженцями. Країни Західної Європи надавали їм економічну допомогу і надсилали війська, щоб під їхньою охороною вантажі дійшли за призначенням. Ілюстрації Мимовільні жертви Біженцям з Руанди довелося йти пішки понад місяць, перш ніж вони дісталися до кордону Заїру. Чимало з них у 1995 році знайшли прихисток у цій країні, не бажаючи стати жертвами збройного конфлікту між Руандою та Бурунді. Але в листопаді 1996 року вони були змушені знову вирушити в дорогу. У Заїрі спалахнула громадянська війна. Часто людям доводилося залишати батьківщину через релігійні переслідування. Гугеноти зазнавали переслідувань у Франції близько 250 років. Чимало з них загинуло від рук католиків у Варфоломіївську ніч 24 серпня 1572 року. Внаслідок частих неврожаїв в Ефіопії селяни змушені кидати рідні села і жити в таборах, сподіваючись лише на гуманітарну допомогу.